Amabigarren unitatea, B, erlaxatzeko gogoa, Iru. Kaso hainoa, inigo naiz, onde bilizara? Bi harraratxaldean ondartzara joango naiz, Itsasoan nigeri egiteko gogoa daukat. Etorren nahi duzu? Seietan kontsako ondartzan egongo naiz. Deitu...